На завішенні ряднам печі хтось засовався, надсадно закашлявся, потім стиха лайнувся, і Михай зрозумів, це хтось завгодно, тільки не німа баганта. Отже, майбутня розмова була аж ніяк не для стороннього вуха, а вже ж батько Самуїл мав рацію. Вони вибралися на пагорок за околицею. Михал хотів був підстелити батькові свою накидку, бо той зібрався сісти прямо на мокру від роси колоду. Але Самойл тільки з прикрістю скосив око на сина, настав бурчив бороду, і Михалові довелося вмощуватися на свою накидку самому. Який час обоє мовчки дивилися, як рожевіє, наливається ранковим пурпуром небокрай над далеким лісом. Ну, хмуро кинув нарешті Самуїл. Діло маю до тебе, батьку, зібрався з духом Михал. І не просте. І з таким до тебе ніхто, мабуть, не звертався і навряд чи звернеться. Так уже й навряд, усе ще непривітно буркнув самої в баца, неначе знав, навіщо приїхав син. Розповідає. І тут михала прорвало, збиваючись, кваплячись, бризкаючись слиною, він розповів батькові все і про життя своє, і про муки свої, і про беату. І про молодого князенка, і про те, як замислив беатину любов повернути до себе. Він уже давно замовк, а старий Самуїл баца все ще сидів незворушно, розпрямивши широкі плечі, на яких обважнілою буркою лежав його чималий вік, і тільки обличчя батьковим було. Чорніше від хмари І чим раз душі Хоча й здавалося, що далі вже неможливо Недобре намислив Промовив нарешті Самоїл, не дивлячись на сина Князенка пусто бреха На двобої зарубати то ще байдуже хоч і не варте він того а от до дружини в душу вдиратися, любові з корінням виривати, то вже геть кепсько. Це тобі не бур'яни з грядки виполувати. Тут усе життя людини скалічити можна. А тому ось тобі моя відповідь. Не дам я тобі, чого просиш. І гадки про це май, А дружина... Дружина тебе і так покохає, тільки зачекай. Дім, господарство, діти, усе буде. Та не можу я чекати батьку, рванув Михал Камзола, немов той душив його. На мені це терпіти і вдавати ніби нічого не помічаю. Дай мені нюху, щоб злодію відшукувати. Я всіх сам підготую, хіба ж я не розумію, що задумав. У самого душа не на місці. А по-іншому все одно не зможу. Нічого в багатних засіках не чіпатиму. Тільки перій цей проклятий вирву. І помічникам суворо накажу, щоб навіть стражів не калічили. Тільки притримали. Хіба ж я не розумію? Люблю я її, люблю смертно. Допоможи, батьку. Замовкни, жаб'ячи, Самуїлові очі спалахнули гнівом. Воєводою став, а Атя мені на гріш не додалося. Порозумнішаєш, збагнеш сам, А мене на гріх не підбивай. Мабуть, не дуже жінку свою любиш, якщо на капось таку зважуся.